Ini, masalah yang amat penting ini, masih akan kita kupas dalam dekat ke-33 yang ada di tangan saudara-saudara ini. Sebagai seri ketiga, dari judul yang sama, yaitu paling utamanya sebab krisis-krisis yang kita atau yang dialami oleh umat Islam. Dalam pentas ini kita akan mulai membicarakan tentang terapinya, tentang obatnya, musabab dan gejala-gejala krisis kita umat Islam. Sudah jelas obat itu bersumberkan resep-resep Al-Qur'an. Jika kita amalkan bersama Maka akan sehatlah kita Dan akan hilanglah penyakit-penyakit Rohani Yang sedang kita alami Sekarang ini Tapi jika tidak Maka kita akan tetap berada di dalam Keadaan Seperti sekarang Atau kurang lebih seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali Bahawa umat ini mati rasa Adakalanya umat ini mati rasa Karena menurut teori Imam Ghazali Karena adanya rafwah rohiyah Atau serupa dengan itu Karena rohnya sedang di bawah kesadaran maka orang ini mati rasa. Seperti kalau jasmaninya, otaknya ditidurkan, sarafnya dibius, maka orang ini tidak berasa apa-apa. Dioperasi, bahkan kadangkala diambil pahanya, diambil matanya, diambil tangannya, tidak berasa apa-apa. Umat yang rohnya hidup di bawah kesadaran, di bawah yang paling eh, minim daripada kesadaran, maka umat ini tidak akan terasa apa-apa. Ibadah tidak ada rasanya. Yang ada rasanya yang di kerjakan oleh badannya. Jadi kalau makan, dia ya bisa ngerasakan ini makanan enak. Atau masakan lezat. Tetapi kalau ibadah, dia tidak bisa merasakan. Sebab rohnya masih belum e, mulai menginjak taraf kesadaran yang serendah-rendahnya. Kalau kesadaran itu tinggi, maka malah dunia ini sudah tidak begitu dirasa-rasakan lagi. Dia lebih mengejar lezat perasaan atau rasa-rasanya rohani itu. Pernah saya ceritakan di sini, Mengapa satu orang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah dilamar oleh Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin di zaman itu sudah pasti merupakan orang yang kaya raya cemerlang, berlian, apa itu tak boleh dibilang ditimbang katian bukan, bukan dipilih biji per biji saking banyaknya Rabi'ah Al-Adawiyah waktu dilamar wazir-wazirnya Amiral Mu'minin tasapa namanya itu. saya kira Al-Ma'mun datang kepada beliau mengatakan ajibi Amiral Mu'minin sambutlah ajakan Amiral Mu'minin panggilan Amiral Mu'minin untuk menghadap karena kamu akan dijadikan permaisurinya Al-Sansa menjawab dengan kata-kata singkat Dan pedas Saya telah menemukan Sesuatu yang tidak ada taranya. jadi saya tidak kepingin Menjadi permaisurimu Saya hidup sekarang di dalam keadaan yang lebih Menggembirakan saya daripada Kalau saya jadi permaisurimu Sudah tidak ada kemungkinan lagi Sebab rohnya Rabi'ah Al-Ajawiyah Padahal dia perempuan Hidup di dalam kesadaran yang tinggi. Sehingga ibadah itu dirasakan sesu sesuatu yang luar biasa, menyenangkan hati. Karena itu, marilah kita benar-benar mengindahkan resep-resep Al-Quran ini. Dan inilah sekarang kita mulai akan membacanya. Gejala, sebab dan akibatnya telah kita ketahui. Sekarang sampai lagi kita pada terapinya, obatnya. Ibadah harus merupakan sesuatu kesadaran yang tiap detik harus membaru. Jadi ibadah itu merupakan satu gugahan. Dan itu sebabnya tiap awal akan ibadah menurut syariat Islam ada pronomonya, ada permulaannya. Seperti mau salat, ada azan. Adzan itu disunahkan supaya suaranya muazzin itu nyaring. Kemudian kita diperintahkan untuk menyambut suara adhan Kata demi kata Itu menggugah roh Untuk sedar Sedar bahwa yang akan kamu hadapi ini sekarang ini maha kuasa Kamu akan masuk ke dalam upacara ibadah Yaitu salam Kita harus hudu menyambut suara azan, kemudian mendoa, kemudian wudu atau sebaliknya sesudah wudu kita doa lagi, kemudian kita salat sunnat al wudu, kemudian sunnat al kabliyah, kemudian menunggu dengan penuh konsentrasi dan lantas dipanggil untuk menghadap. Qad qama ke salat. Qad qama ke salat. Haji pun demikian. Sebelum kita mulai. Mulai saja niatnya itu sudah takbir. Dan kalbiah. La baik Allah umma la baik. La, baik, la, syarika, la baik Itu gugahan roh. Wubuh itu juga gugahan. Jadi supaya anggota-anggota yang kena air wubuh itu. Roh yang bersemayang di bawah puri-puri itu. Hidup. Bangun. Nama wajah, kepala. Ini sentra. Ini pokoknya manusia itu di atas. Kalau saudara melihat akarnya pohon-pohonan itu di bawah, akarnya manusia ini di atas. Jadi di sini lah semua yang menentukan hidupnya manusia ini dengan takdir Allah. Itu semuanya dikenakan air. Ini dikenakan air. Habis tadi oh memegang sesuatu. Ini kalau ditinjau dari segi rohaniya, ya. Kalau segi Ibadah jazmania syariat biasa yang sudah mengerti semua orang Oh kemungkinan tangan itu mengenai najis tapi tadi mungkin kita timbang kurang jelas, kurang kurang antep timbangannya kurang anget itu syak kita, nah, ini tangan yang bekasnya menimbang tadi harus dikenakan air dihidupkan supaya dia sedar tidak lupa dan kaki semua itu dikenakan air kalau kulitnya kena air, maka puri-puri itu nyerap air udu ke roh. Nah sekarang sudah kotka matahasalah. Sudah. tadi Dari tadi kita sudah bersiap-siap mengkonsentri fikiran. Sekarang sudah kotka matahasalah. Menghadap kita. Inilah kesadaran kita bisa terjamin dalam ibadah itu. Dan terus begitu harus membaru. Nanti maghrib juga mesti begitu. So, kalau kesadaran ini tidak membaru, tidak berganti-ganti seperti air yang tidak berganti itu air akhirnya banget rusak. Akhirnya kita nanti kalau ibadah bagaimana? Ibadah lantas kita jalankan sebagai rutin. Ya ini yang kita tidak mau. Jikalau so, ibadah sudah kita kerjakan sebagai uh, rutin dan dengan formalitas yang ada saja, tidak menggug, tidak membangun ini umat. Umatnya tetap begini. haknya diperkosa orang, namanya dicerca orang, difitnah orang, ekonominya diujet-ujet orang. Al Hasil umat ya seperti mana yang kita sendiri alami di mana-mana di dunia Islam ini. Yang kedua, eh, satu. Si muslim harus menjadikan tiap detik dari umurnya suatu lapangan buat kegiatan ibadah baik pikirannya Perbuatannya Dan perkataannya Jika ia ingin menjadi hamba Allah yang beribadah Jadi ibadah itu fungsi Dan definisinya luas sekali Jadi bukan seperti tadi saja Bahkan ini lebih lagi Tiap detik dari umurmu wahai muslim Harus dapat kamu isi Ibadah Karena itu kalau kita teliti amalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapat satu konklusi bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melepaskan, melepaskan satu detik dari umurnya ini. Satu detik, menurut riwayat-riwayat sahabat yang ada, kita lantas ambil satu kesimpulan bahawa tidak ada satu detik dari hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sia-sia sampai maaf-maaf waktu akan mendekati istrinya beliau mengucapkan la falaqat Allah. Allah jannibna syaitan wajnibisyaitan minna mara zabtana. Bismillah dan lain-lainnya ibadah. Dan di saat itu lah datang orang-orang yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, kalau begini orang-orang kaya itu akan memborong pahala Tuhan. Kami enggak bisa jekat, enggak bisa sedekah, enggak bisa apa, mereka bisa sedekah." sedang mereka juga salat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa kuat sedekah, kita tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hati mereka. Hei, jangan kamu kira begitu. Bukankah dalam kamu punya gerak-gerik ini bisa kamu jadikan ibadah? Bisa jadikan sedekah. amr ma'ruf sedekah. Nahi anil munkar sedekah. Apa saja kita punya gerak-gerik sampai kepada masalah prostubukan itu juga bisa sedekah lalu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya Rasulullah bagaimana itu soal-soal orang melempiaskan syahwatnya kok bisa jadi sodaka dia bilang iya kalau itu syahwat dilempiaskan di dalam haram bukankah dia dapat dosa sahabat menjawab iya nah kalau begitu itu dipakai untuk yang halal dapat juga sodaka jadi tiap detik Fikiran kita, bagaimana kita jadikan fikiran kita detik per detik menjadi beramal uh, ibadah Kita fikirkan apa yang bermanfaat Untuk diri kita Kita berfikirkan dalam merencanakan sesuatu yang baik untuk family kita Kalau kita kaya misalnya Kalau kita ada kelebihan, ah family saya akan saya bantu Kalau saya punya duit dalam tahun muka ini saya akan niat haji Itu fikiran kita gunakan untuk beribadah Walaupun haji itu sendiri belum tentu sampai terlaksana atau muka. Tetapi sudah jelas niat ini melintasi otak kita merupakan satu fikiran yang ada hubungannya dengan Allah. Dan itulah ibadah. Lantas perbuatan kita. Perbuatan kita sudah jelas. Mengangkat gelas ke, ke mulut kita. Kalau kita niatkan bahwa kalau saya minum. Kuat, saya akan gunakan untuk ibadah. Makan lezat sate misalnya, dapat lezatnya sate, dapat lezatnya ibadah, dapat pahala. Kalau ini makanan menguatkan saya, ya Allah saya akan tambah sambil ibadah. Saya akan gunakan sambil badan yang kuat ini nanti puasa senin kemis. Itu sudah ibadah. Jadi sambil makan, sambil ibadah. Tapi banyak orang makan, ya dapat makan. Dan lezatnya makan. Tidak ada nilai ibadah. Sebab perbuatannya itu cuma di, e, dilakukan atau dilaksanakan untuk mengenyangkan perutnya yang sedang memanggil lapar itu. Tidak dihubungkan dengan Allah. Selesai makan, selesai segala-galanya. Nah asyarakat muslimin. Jadi tiap perbuatan kita. Kita jalan di straf. Kelihatan ada rokok yang masih menyala. Untungnya rokok menyala. Kita injek itu rokok. Ini ibadah. Tapi lihat-lihat tujuannya. Kalau niat kita supaya itu tidak diinjek oleh anak-anak yang jalan tidak pakai sandal. Maka itu perbuatan kita sudah menjadi ibadah. Menghilangkan jarum. Menghilangkan sepatunya kuda yang tajam. Kalau-kalau ban mobil seorang muslim liwat saya khawatir kena diangkat ke tepi, itu ibadah iman patul aza'ani tarif itu tergolong daripada pusingan-pusingan eh, iman itu putaran iman di dalam badan apalagi kalau itu orang menggunakan fikirannya untuk memikirkan ikhwal kaum muslimin sedunia bagaimana umat Islam sekarang lalu dia lebih Istiqamah, mendoakan Apalagi kalau dia gunakan Dia punya amal ini untuk membantu Fakir miskin Yang karena kemalaratannya Dia bisa berbuat zina Kalau dia janda, tidak ada yang ngupain Dia tutup kebutuhan ini Untuk tertutup perbuatan maksiat Naik terus dia ya, tingkat Ini ibadah semua ini. Nah asyarakat ini Juga perkataan kita kataan kita ini bisa menjadi ibadah bisa menjadi maksiat lidah ini bergerak tidak ada bedanya, kita gunakan membaca Quran atau kita gunakan ngerasani orang, ini lidahnya sama ini dia, bergeraknya juga sama, huruf yang keluar juga sama walaupun bahasanya berlainan, jadi kalau kita umpamanya pakai ini lidah, kita gerakkan untuk mengucap subhanallah wa bihamdih subhanallah il-azim wa bihamdih wa la hawla wa la quwata illa billah il azim Allah mahdini min anjik waqadu alayya min fadlik wa inshura alayya min rahmatik wa anjil alayya min barakatik ini ibadah atau dia merasani orang maasih inilah rahasia Nabi SAW pernah bersabda saya diwahyukan oleh Allah supaya kalau saya diem diem saya itu saya gunakan untuk berpikir kalau saya bertutur kata tutur kata saya itu harus merupakan pikir dan kalau saya melihat maka pandangan saya ini harus menatap sesuatu dan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kulihat untuk ibadah melihat laut yang indah melihat matahari terbit dan terbenam dengan wajah yang indah. Melihat pokok-pokok yang rindang, indah. Itu kalau kita ingat kepada Allah dan mengatakan subhanallah, ini pandangan sudah menatap dalam rangka beribadah. Seperti sholat mata kita ini. Semua kalau kepala kita kita letakkan di bumi, mengatakan subhanallah al-a'la, al subhanallah al-a'la, ini ibadah. Tapi mata kita tatapkan pohonan. Kita ketemu dia. Kita mengatakan indah engkau. Subhanallah. Telinga. Bisa beribadah. Mendengar suara-suara yang indah. Itu kata kita katakan subhanallah. Dan kita anggap lagi. Ada anggapan yang betul tepat. Bukan anggapan khayal. Kalau dengar suara perkutut, Kita mengatakan ini suara yang indah. Dia berzikir kepada Allah. Memang betul zikir. Ada hadisnya. Ada ayatnya. Kalau kita dengar suara ayam pagi-pagi, tengah malam berkokok. Itu dia yusabbihu bihamdillah. Namun kita tidak mengerti. Tapi kita yakinkan dalam otak kita bahawa, itu ayam sekarang ini zikir, menyebut subhanallah. Kenapa saya diam? Sedang ayam itu diciptakan oleh Allah untuk saya. Coba, itu zikir saya diam tidak pantas. Saya mesti lebih banyak zikir tengah malam daripada ayam itu inilah yang dimaksud dengan detik per detik harus kita isi terus jadi tidak kosong seperti saudara yang memiliki mobil, kalau ampernya tidak isi tidak mau saudara jalan terus lantas terjadi semacam, dia ya ini, haus air terus ini manusia, mau minta dunia saja, sebab panas perasaan rohnya ini panas kepingin lagi di dunia malah lezat dunia, semuanya dunia Semakin nyeluruk, menyelam dunia, semakin minta air banyak. Seperti tadi orang makan sate kampeng, kebuli, harissa, apa itu nanti dia minta air es terus. Dalam ini seperti, maaf-maaf, sedikit kasar. Seperti gampeng di dalam ini. Jadi minta air terus. Dan semakin dikasih air, semakin dia muruk. Lantas apa yang bisa menenangkan? Yang menenangkan zikr Allah Wa sadaqallahu al-azim Ala bi-zikrillah tatma inna annahu la ilaha illallah Wa sadaqah terlindung Itu zikr, itu jiwa ibunya nya Intinya zikr Yang kedua Ia harus tiya, ingat dalam tiap detik Dan tiap gerak dan diamnya bahwa ia adalah seorang hamba Yang taat dan tunduk kepada Tuhannya. Jadi dia mesti ingat Dalam tiap gerak dan diamnya Sekarang anda bergerak Jalan Lari Itu ada kesesuaiannya dengan perintah Atau atau tidak Kalau tidak ada kesesuaiannya Maka saudara melanggar Harus anda stop Itu gerak, tidak cocok kalau sudah teruskan, businya bisa cop, bisa copot. Pelangnya bisa rusak. Seperti ban yang sudah tidak ada anginnya sudah berjalankan terus. Sudara makan pelang itu, apa? Itu robanya itu. Jadi kalau geraknya, saudara tidak ada konsentrasi. Saudara tidak bisa merasa bahwa gerak saya ini gerak hamba yang kuat. Artinya gerakan, saudara, dan diam, saudara. Ini diam ibadah. diam taat, bukan diam maksiat. Juga geraknya badan, saudara. Sebab hanya karena itulah ia diciptakan. Wa ma'khalatul jinna wal insanil aliyabudhu dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka menyembah kepadaku Jadi kalau kita Hidup Lantas mengambil Sebagian dari jam-jam Waktu kita hidup ini untuk maksiat Maka kita menyalahi Tugas utama dan pertama kita Yaitu ibadah Kalau sudah menyalahi itu Sudah mesti serai kita punya badan. Mesti kita natap-natap Setidak-tidaknya mesti kita mulai sumpek. Dan gejala-gejala berpikir yang tidak sehat. Lihat Eropa, lihat dunia semua Kelihatannya dia gembira. Dia gembira-gembirakan itu hatinya. Padahal dalamnya sumpek. Seperti orang kafir itu. Kalau jalan dia perlintih, dia pakaiannya dia atur. Kalau dia jalan dengan istrinya dia atur. Istrinya juga dipakai yang indah. Digandeng, menghibur hatinya itu sumpek itu. Idahai dalam dojo gajahmu. Tapi kalau kamu lihat dia seakan-akan dia sudah girang. Sebetulnya tidak, dia susah. Seorang Muslim kelihatannya menangis di masjid, menangisi dosanya. Orang kafir mengatakan orang Muslim ini sumpah. Tidak, justru dia, dia gembira habis nangis itu, sebab so, dia sudah beres dengan Allah Subhanahu Wataala. Kalau tidak percaya, saudara coba. Di waktu ada, sebetulnya ya lebih baik tidak sampai kena musibah dulu ya. Tangisi dosa anda sebelum anda menangis betul-betul di akhirat. Coba satu jam saja anda duduk merenungkan maksiat-maksiat yang pernah saudara lakukan dan nangislah minta tobat kepada Allah. SWT. Habis nangis itu saudara akan merasa satu kelegaan yang kalau saudara mau beli dengan jutaan sura tidak bisa ketemu. Ini banyak orang sudah mencoba, dan saya kira saudara juga manusia seperti orang-orang yang mencoba itu. Pasti saudara akan merasakan itu juga. Berapa orang yang menangisi dosanya, dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, hatiku menangis. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Mata yang meneteskan air karena takut kepada Allah tidak akan disiksa dengan api neraka mata itu. Ya sudah jelas kalau matanya tidak tersiksa, Ya orang itu tidak akan tersiksa. Ya itu satu berita gembira, bagus. Kabar baik itu buat kita. Kadang-kadang tetesan air mata yang anget kita lepaskan karena menyesali dosa, itu akan memadamkan api neraka nanti di hari kiamat. Dan habis itu kita lega, seperti sudah plong gitu dalam hati. Masal muslimin ayat yang kedua wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini yakni maut suatu yang paling yakin akan mengenai saudara adalah maut kalau saudara bilang wah yakin saya kaya nanti keliru saudara pasti bisa meleset saya yakin bakal saya sehat belum tentu saya yakin akan saya kena sakit. Belum tentu. Tetapi kalau saudara menurut yakin saya mesti akan mati pada satu waktu. Itu betul. Sampai kepada yakin itu tiba. Sembahlah Tuhanmu. Dan sembah Tuhanmu tidak mesti saudara sujud selama 70 tahun seperti malaikat. Tidak. Saudara juga bisa ke pasar. Saudara juga bisa berjual beli. Saudara juga bisa ke pasar, ke tani kita juga bisa ke mana-mana tetapi konsentrasi pikiran untuk Allah. Gerakmu, diemmu untuk Dia. Itu ibadah. Sampai nanti ketemu yakin al mau dan saudara dalam keadaan ibadah. Tidak konyol saudara. Ayat yang ketiga wakkur rabbaka katsira bil ashi wal ibkar dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Ya ayuallayina amanu kurullah zikran kasirah. Hai orang-orang yang beriman. Berzikirlah. Dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Menyebut nama Allah dalam otak kita. Menyebut nama Allah dengan lidah. Menyebut nama Allah dengan hati. Itu semuanya nilainya sama. Walaupun sebagian ulama mengatakan dengan otak lebih mulia. Sebab otak itu ilmu. Kalau dzikir dengan lidah, manok seperti tadi juga berzikir. Ayam berzikir. Tapi dengan otak menilai bagaimana molekul, molekul dalam oksigen. Bagaimana molekul dalam asap, Bagaimana molekul dalam ini. Semuanya tidak sama. Apa itu Neutron? <tuh> Apa itu Atom? Sehingga manusia lebih mengenal Allah itu dari makhluknya itu lebih meresap sekali. Itu zikir dengan otak dan itu lebih mahal nilainya. Sebab itu nilai, nilai ilmu, ilmu. Nilai sains. Nilai itu paling tinggi. Itu sebabnya Allah berfirman yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat Orang yang beriman sudah ditinggikan derajatnya. Namun yang tambah berilmu pengetahuan tingkatnya lebih banyak. Dan zikirlah yang banyak. Jangan pakai di limit. Apa artinya jangan pakai di limit? Jangan pakai dibatasi. Sebab Allah waktu mengingat kepadamu, sebelum kamu minta kepadanya itu sudah tak bagi di limit. Masa akan ia pantas. Allah ingat kepada kita. rezeki kita tidak pernah diputus. Hawa oksigen tidak pernah diputus. Bumi tidak pernah digentarkan Hujan tidak pernah digerojok sampai satu bulan terus. Panas tidak pernah didekatkan di, had, di, di dekat kepala kita, matahari itu. Dan begitu seterusnya, setiap kita ingat sesuatu maka di disitu dibaliknya ada rahmat Allah yang tidak pernah ada pengecualian dengan demikian maka Allah ingat kepada kita tiap detik apakah pantas atau tidak pantas kalau kita ingat sama dia juga setiap tiap detik kalau tidak begitu tidak pantas sebab yang ingat kepada Allah itu kita tapi ini tidak Allah lah lebih dahulu kalau ada bintang film yang cantik, yang kaya raya, mencintai satu orang manusia di bawah jembatan yang fakir, miskin, sakit. Ini orang akan bertanya-tanya, apa di belakang ini? Aneh. Tapi kalau yang di bawah jembatan itu cinta kepada bintang film yang cantik, memang ia sudah wajar. Tapi sekarang sebaliknya, Allah mencintai kita lebih banyak dari kita cinta padanya. Dan ke ke keganjilan ini perlu kita segera netralkan, normalkan. Karena kita hidup dalam keganjilan, kita tidak merasakan mesranya cinta kepada Allah. Karena ganjil, Allah cinta kepada kita, kita tidak cinta kepada. Karena nya kita melakukan maksiat. Justru dengan alat yang dia kasihkan ini, badan sehat, semuanya sehat, kita gunakan semuanya untuk maksiat. Ganjil, malah seganjil ganjilnya perbuatannya. Saya kasih saudara mobil, misalnya saudara tubruk saya dari belakang dengan mobil saya itu. Ada lebih ganjil dari itu? Ada. Lebih ganjil daripada itu, alat tubuh anggota kita yang kita pakai buat maksiat Itu lebih ganjil, lebih aneh lagi. Dan lebih tidak pantas diberi maaf. Tetapi Allah begitu juga tidak menyiksa kita kontan. Lihat tiap malam ini berapa laporan malaikat tentang manusia berzina di Kecamatan Bangil ini coba saudara kira-kirakan tiap malam wa'amma wa di Indonesia wa'amma di dunia sudah jangan tanya buka berjilid-jilid buku nama-nama orang-orang yang berjilid. apakah itu bukan maksiat apakah itu pantas apakah orang itu besoknya tidak minta supaya badannya tetap sehat dari siapa dia minta dari siapa itu oksigen yang dia hirup Waktu dia berbuat zina. Waktu dia minum. Lihat berapa ratus juta manusia tiap detik minum. Apa itu kerongkongan dia memperbaiki kalau ada rusak? Bisa. Apakah paru-paru yang bakal disiram dengan air keras seperti itu? Itu air panas. Alkohol. Kita sudah biasa kan. Alkohol saja. Luar biasa panas. Jatuhkan gunungnya Allah Ta'ala melempar-lemparkan gunung seperti dia lemparkan batu, dah kuat Apanya, tembok ini saja kali ditatap sama kepalanya orang satu kacamatan bangin, tidak ada yang rontok ini Tidak ada yang kuat kepalanya Jadi akhirnya kita ini buas terhadap kita sendiri Kita gontohan sendiri, kita hasut-menghasut sendiri Karena mesranya cinta itu belum kita rasakan. Inilah apa itanya fikir lebih lagi Allah berfirman, "Qiyaman, wa qu'udan, wa 'ala junubih." Wa 'ala junubikum. "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, wa qu'udan, wa 'ala junubihim, Manusia manusia yang sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring Artinya sudah tidak ada tidak ada gerak manusia lebih dari tiga ini. Atau berdiri, atau duduk, atau berbaring berjalan berlari termasuk berdiri betul sudah sudah baring meniara atau terlentang termasuk baring di saat itu kita harus juga dzikir ingat atau sebaliknya ayat 135 al-Imran wala'dina idah balaufa isyatan allahu a'lamu shahmoh dzakarul moh ya sudah jelas kita ini semuanya Bisa juga melakukan maksiat. Dan lantas cepat-cepat kita harus ingat kepada Allah. Kita harus sedar. Jangan berlarut-larut dalam maksiat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Atau menganiaya diri mereka sendiri. Mereka ingat kepada Allah. Ayat berikutnya. Innaladina taqawila masahum ta'ifun minasyaitani ta'atkan. Haidah Umur Suruh Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Bila mereka ditimpa was-was dari syaitan Mereka ingat kepada Allah Maka ketika itu juga lah mereka melihat kesalahan-kesalahannya Mahasra Musumin yang ke-13 Ia harus ingat tugas lawan kita kita harus selalu ingat apa sebenarnya pekerjaan lawan kita yang paling jahat yaitu syaitan. Kita mesti mengerti di mana seluk-beluknya. Nah, untuk ini saya pernext Saudara membaca kitab Al-Ihya. Dipreteli sama al ini perbuatan setan. Kepada ulama bagaimana dia caranya nyisip? Kepada orang pedagang bagaimana caranya nyisip? Kepada pembesar-pembesar bagaimana caranya dia menyisip. Dan begitu seterusnya Sampai kepada perempuan bagaimana dia menyelinap dalam tubuh perempuan. Itu perempuan nanti dirayu. Kalau kamu pakai demikian. Kamu kelihatannya tua. Dan perempuan paling pantang kalau anda katakan anda sudah kelihatan tua. Allah Akbar. Sudah. Lebih baik kamu pukul untuk perempuan. Jangan kamu katakan kamu sudah tua atau kamu jelek. Maka setan bisa mengilai ini kupingnya dengan mengatakan kamu punya pakaian kudu yang begini ini. Seperti ruku ini kamu kelihatannya tua. Jangan mau kamu mesti kelihatan lebih menarik. Lihat tidak ada orang nalai kepadamu. Perempuan merasa dah enak. Lihat itu temanmu itu. Saat dia lewat semua orang melihat kepadanya. Itu setan terus, terus menerusnya digeser ini, digeser terus akhirnya, tali yang menghubungkan dengan Allah ini, del, putus besoknya dia sudah kusah aku tak tukur rok habis rok dia beli make up sudah, mulai dia beri peralatan yang tidak-tidak itu, yang dibawa oleh setan alisnya dicukur hidupnya diganti sudah berubah dikasih asidu di sini sampai jadi hijau belah, macam orang kena kukul atau baru jatuh dia jalan dengan lezat seperti tidak ada apa-apa di dunia ini. Syaitan tertawa kepadanya. Syaitan tertawa terbahak-bahak, ngangka-ngangka syaitan melihat anak adam dibujuk begini. Nah, Laman kalau dia ingat berallah. Audo bilal min shaitanur rediin. Audo bilal min shaitanur rediin. Saja. Marah. Seperti orang semakut disirami air es. Faiz, insyaAllah dia sedar. Setidak-tidaknya dia seperti orang kaget, melilir. Iya, bagaimana saya kok sudah sampai begini? Seperti orang ya topengan, bukan topengan, sudah muka lain, berubah lain. Ayah bela. Dan ada berita, alam betul atau tidak? Ada perempuan-perempuan yang pergi make up sampai ininya dikumpa. Kalau sudah mulai kendur sedikit, titik pipinya dikumpa apa di sebul? Apa dah ngerti, anak lelaki? Akhirnya keluar seperti barang tengkak begitu, tapi bukan tengkak oleh apa? Ini semuanya permainan syaitan. Dan paling banyak itu dikerjakan oleh Muslimat. Barangkali Eropa tidak sampai begitu. Saking kita kepinginnya takpelit kepada Eropa sampai kita terbajut-bajut, menggirangkan syaitan, memarahkan Allah. Cuba. Istahuda alaihi syaitan fa ansaahum dhikrallah ulaiika hizbasy syaitan alainna hizbasy syaitan humul khasirun syaitan telah mempengaruhi mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah mereka itulah golongan syaitan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang merugi ini di dunia ada dua izb, ada izbullah, ada izb syaitan. Yang masuk izbullah selamat, gembira, bersatu, kompak, rezekinya murah, barakat, dan lain-lain. Yang masuk izb syaitan khasarah, rugi. Tunak dalam umurnya dia di dunia ini. Ayat berikutnya, Walatakum minal wafilin. Adapun janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala tuta iman awalna qalbahu an zikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Surat Al-Kahf. Coba so, di dunia paling banyak orang yang sekarang ini lalai. Lalai kepada Allah. Maka berpalinglah ayat Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Jauhilah mereka. Jangan anda dekati. Kita juga diperintah demikian. Sebagaimana Nabi diperintah, kita juga diperintah. Tidak mendekati orang-orang yang lalai dengan Allah. Yang keempat belas. Kita dicegah. Apa yang tadi? Karena ya. Kita dicegah karena lupa. Eh, kita dicegah apa? Coba. Coba. Hmm. Karena lupa adalah jalan ke jurang kehancuran. Kita dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita terkena penyakit lupa terkena lupa sebab kalau manusia terserang lupa berarti dia sudah menjurus ke bawah ke jurang jahannam Allah berfirman "Yalladziina hum 'an ayatina ghaafiluun ulaa'ika ma'waahunnar" Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami mereka itulah tempatnya di neraka surat Yunus 10 muslimin kita harus tetap dalam keadaan siaga, korrekt, waspada, dan itulah salah satu tingkat hihsat. Sebetulnya waktu Rasulullah SAW ditanya kepada Jib, oleh Jibril, Ya Muhammad, ma'l-Islam? Dia sebut Islam itu adalah lima. Ya Muhammad, ma'l-Iman? Kala Nabi SAW, ma'l-Iman, an-tu'mina billah. Wa malakati waktubin. Jibril mengatakan, sodakta, sodakta sahabat tidak mengerti apa latar belakang seorang yang datang menanya kepada Nabi bertanya lalu mengatakan betul, tepat engkau bertutur benar laku aneh mereka tidak tahu siapa penanya ini lalu orang yang bertanya tadi menambah ya Muhammad mal ihsa apa yang dikatakan memperhalus ibadah mempertinggi nilai ibadah Baru Nabi S.A.W menjawab, Entah abudallah ka'anaka tarah. Fa'innam takun tarah, fa'inna huyarak. Engkau harus menyembah Allah seakan-akan dia di hadapan. Kalau dia tidak kamu melihat dia. Kalau kamu tidak bisa melihat dia. Sebenarnya dia melihat engkau. Jadi engkau harus menyembah dia dengan keyakinan seyakin keyakinannya bahwa dia melihat engkau. Kalau begitu bagaimana? Sudah jelas perindahlah ibadahmu. pertinggilah mutu ibadahmu. Jangan mendualiskan ibadahmu. Minta dipuji teman-temanmu sebagai orang adid, mau panjang sujud, mau panjang rukuk dan minta dipuji Allah yang melihat dia. Itu tidak mungkin. Pilih satu saja. Kalau kita sudah tahu pasti bahawa Allah melihat kita, maka kita pasti akan mengerti apa ehzad. Memperindah, memperhalus, mempertinggi mutu ibadah kita. Tapi tidak dualis. Kita berpakaian. Baik pakai gamis, pakai jenggot, pakai serban, pakai apa tapi supaya dipuji orang, wah ini orang saleh, habis pahala, tidak ada pesa apa-apa. Sebenarnya kita maukan dia lihat kita dalam keadaan memperindah ibadah, sudah tidak mau menerima. Nanti kita di eh itu, minta daripada yang kamu. Mengharapkan dia eh, pujian dia itu. Kita sujud, lama minta dipuji oleh mertua. Ya nanti hari, hari kiamat Dibilang itu mertuamu yang kamu di dunia Sujud lama Sujudmu ini tidak ada artinya afkir Kamu minta dari dia Sejujurnya melihat kita Melihat kita itu berarti melihat Isi kita semua Tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia zaman sekarang Allah itu melihat kita mungkin melihat gerak gerik kita tidak Hati tidak bisa dilihat Tidak Dia yang menciptakan dia tahu underbill hati kita. Dia tahu nafas kita itu mengarah ke mana. Kita kan baru tahu bahawa di dunia ini ada cuma 100 berapa puluh cahaya saja. Kalau Allah mengerti dan menciptakan ribuan macam cahaya. Mungkin nafasnya orang yang hasud itu keluar seperti cahaya inframerah. Dilihat oleh Allah yang mengerti. Dan di, di door lift. Disinar oleh salah satu bintang yang ada di dunia Besok hari kiamat diketahui Ini orang hasud Napasnya keluar begini, kelirnya Makanya Allah tahu Dalam hatinya orang yang hasud Otak yang jahat Keluar sekian sinar Daripada badannya Ini kita tidak tahu apa rahasianya nanti Kita tahu nanti sudah pokok semuanya ini terhitung Semuanya akan dilihat Dan jangan ada yang meragukan hal ini yang perlu kita hati-hati kita ehca sudah rata itu burung hantu burung dares itu dia melihat dengan mata yang memungkinkan dia melihat satu cendil kecil jalan di waktu malam petang, dedek dengan matanya dari atas pokok apa sebab? satu cendil kecil itu mengeluarkan cahaya inframerah waktu dia jalan itu merah kelihatan kayak moho jalan begitu di begitu cepat rezekinya Dia mempunyai alat pemotrek, yaitu ada pakai lampu di bawah merah, infra merah, atau ada ultraviolet. Jadi kita ini tidak melihat apa, ya cuma kita tahu baca begitu. Tapi apa kita punya amal yang bisa dicatat sampai ramadhan amal naik galak daratan Auliyahan yarah itu belum bisa membayangkan kecuali dengan ilmu pengetahuan nanti. Semakin dalam ilmu pengetahuan, semakin yakin kita bahwa di hari kiamat itu nanti kita akan diperlihatkan ini loh amal Sudah disiapkan buku-buku sudah. Tak tak bagi tunggu apa, -apa. buku besar ekrah kitab, ekrah kitab. Kafah binafsiqal yom alaikah Malaikat mengatakan. Cukup kau jirin-jiran sama dirimu sendiri Baca ini Buka Kelihatan Tangan waktu memutar itu daun Dalmetrik, main judi Kelihatan waktu mata Dipakai untuk baca Quran Dan suaranya juga Jadi mulai kita keluar dari perut ibu kita Tangisan pertama Sudah ditip Dalam kaset-kaset yang rebani Sebab ini suara tidak hilang ditip dengan kaset-kasetnya sebelah sini suaranya, sebelah sini seperti kita lihat bioskop bagaimana kita bisa mongkir ini tangan saya, betul itu kaki saya, itu muka saya itu hidung saya nangis dan ini tangan berbicara ada ulama mengatakan berbicara betul, ya Allah, ya betul ya Allah, saya dipakai buat nyopet ini. dia mau bilang apa pada tangannya yang menciptakan tangan sudah memutuskan hubungannya dengan kepala dia Jadi tangan berbicara sendiri Tidak dikuasai oleh otak Dulu di dunia Tangan kita kuasai Dia diam Sekarang dipisahkan, diperateli Otak berdiri sendiri Kitab di tengah-tengah dibaca Tangannya berbicara Ya Allah, saya dipakai buat nyobet Ya Allah, saya dipakai buat main judi Ya Allah, saya dipakai buat main skak dengan tarot atau kerambol dengan tarot mulai Allah bergerak semua itu konyol benar ini an Adam yang bahlul ini di dunia sebetulnya dia sudah tidak bahlul sebab semua sudah diberitahu coba tidak diberitahu kita pantas kaget tapi sudah diberitahu tidak mungkin kita tidak tahu ya kita yang salah kita lupa ini sebabnya Allah berkata berfirman walatakun minal hafi'i Hati-hati lho. Jangan jadi daripada golongan orang yang wafil. Ma'asyirah muslimin. Yang wafil ma'wakumunna. Yang terakhir ayat ini. Wala'inakum an ayatina wafilun ula'ika ma'wakumunna. Ma'asyirah muslimin. Kalau kita sudah bisa korek Apa yang kita kerjakan kita icir. Apa ini cocok atau tidak cocok. Maka kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Akan menjadi... Umat yang jaya dan kuat. Yang ke-16. Sholat lima waktu. Dan pelaksanaannya dalam waktunya. Dan dengan kesadaran. Serta mengindahkan sholat-sholat sebelum dan sesudahnya. yakni Qabliya dan Ba'diya. Setelah itu tiap doa. Tiap ayat yang kita baca. Dan tiap pikiran. Ringkasnya. Tiap pekerjaan sampai pada makan minum. Keluar masuk rumah sebenarnya adalah suatu gerakan-gerakan ibadah yang kita tujukan untuk Allah demi menghidupkan dan memperbarui hubungan kita dengan Allah serta memantapkan pengambahan ketaatan dan pengagungan kita kepada Allah dengan demikian lenyaplah kemungkinan kita melakukan suatu gerak kebiasaan atau rutin jadi kalau kita ambil ini semua, konklusinya, kita ingat terus, rutinisme akan tersingkirkan dari kehidupan kita setiap, setiap hari. Jadi kita sudah tidak mengerjakan ibadah secara rutin dan formalitas. Kita sadar dan cukup sadar. Yang ke tujuh belas, iktikah juga dapat melenyapkan rutin-rutin dalam kehidupan seorang muslim dan membekalinya dengan tegukan-tegukan yang menyegarkan kepada rohnya dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Antara lain i'tikaf. Saudara kalau pagi besok jam 8 jam 9 tidak ada kerja yang dinas atau tidak ada pekerjaan yang mengikat, bisa saudara masuk ke masjid niat i'tikaf, duduk, membaca Quran, salat tahia, salat duha, Iktikaf setengah jam Itu Salah satu obat menghilangkan rutinisme Dan Menjadikan Roh saudara mendapatkan teguhan Teguhan yang sejuk Dan menyegarkan Sebab itu dipakai oleh Semua orang Ulama dan awliya Iktikaf ini Dianggap salah satu syarat Syarat ini tempat Kita menghening-beningkan Fikiran yang kalut Atau kekacauan hati dan kerisauan pikiran Mengheningkannya di sini Tempat sekian ratus ribu orang ibadah di sini Saudara bayangkan sejak ini masjid dibangun Sampai sekarang berapa orang yang rukuk sujud di sini Berapa malaikat yang pernah masuk keluar di tempat ini Kalau kita duduk niat etika Kita nanti akan keluar dengan satu macam kesegaran rohani dan saudara pun kalau masuk untuk menghadir majlis ta'alim ini juga harus etika Sunnah. Akhirnya, puasa yang merupakan pembasmi kebiasaan-kebiasaan buruk yang menguasai hawa nafsu kita. Khususnya, jika ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Ini harus dilakukan oleh tiap muslim. Jangan tiba. Cobalah kalau penuh satu bulan, satu hari puasa sunnah. Jadi satu tahun dua belas hari saudara mempunyai kelebihan daripada bulan yang wajib saudara puasai. Sudara sudah Bisa tiap minggu dua hari, Senin, Kemis. Berarti satu bulan delapan hari. Satu tahun delapan sembilan puluh dua hari. Jadi saudara rata-rata tiap tahun berpuasa tiga bulan lebih sedikit. Itu bagus sekali. Sekuartal saudara puasa. Yang satu dicicil, yang satu sekaligus satu bulan. Sudara punya badan akan lebih kuat. Konsentrasi ingatan lebih kuat. Dan sebagainya. Sudara-sudara, sekian dekat yang ke-33. Ini masih akan bersambung. Mudah-mudahan saya bisa ringkas. Sebab masalah ini masalah penting. Kita harus eh, perdalam. Kita harus bicara tentang hal ini harus menjelimet. Sampai kita betul-betul mengerti. Dan tinggal mengamalkan. Saya suruh sekian dahulu Barangkali ada acara saya Silakan Bismillahirrahmanirrahim Kami sebagai wanita muslimah Wajibkah mereka hubungi? Saudara penanya e, Sebagai wanita muslimah Sudah tidak dapat tidak Diwajibkan oleh Allah SWT Memakai kuda Tidak boleh Tidak boleh Tawar menawar lagi, itu untuk kepentingan anda, wahai penanya, dan sejenis anda, itu untuk melegakan anda punya roh, tidak menjadikan roh itu gelisah. Jika so, kalau anda membuka tudung, anda nanti akan berbuat maksiat, pasti. Pertama minta lebih banyak dilihat orang, akhirnya saudara beli make up, akhirnya saudara seperti tadi ditertawai oleh iblis saudara tidak tidak sadar kalau anda mau pakai mau buka kudung maka kudung itu harus dibuka untuk manusia manusia tertentu untuk manusia manusia tertentu suami anda misalnya ayah sendiri kalau tidak membuka awal ayah boleh melihat lainnya tidak dibolehkan melihat kita jelas teruskan Apakah anda dipakai pada waktu pelajian? Atau yang ada saja? Pada setiap waktu di mana anda duduk bersama umum kecuali di rumah sendiri itu ada tau yang mengatakan melepas kudung tidak apa-apa kalau di dalam rumah itu semuanya mahrum jelas Kalau tidak, kalau dipakai apakah ada dosa? Dan bagaimana kalau dikalkan saja? Tiap melanggaran kepada Allah kepada Setiap pelanggaran kepada perintah Allah itu sudah jelas dosa. Termasuk juga kalau dikalungkan saja. Setiap sekarang ini sudah menurun. Kudung tidak di kepala tetapi dikalungkan. Buat apa dia mengalungkan kudung? Semakin dia membuat sesuatu yang tidak pantas. Jadi kalau kudung ya mesti dipakai. Dikenakan di atas kepala. Tutupkan, ditutup rambut ini semua. dan Kecuali wajah ini saja. Seperti modelnya kita pakai ruku, begitu, itu kudung. Tapi kalau kudungnya tipis juga tidak ada artinya. Itu kasiah, harian, sama saja. Silakan. Dalam kalender Islam bulan-bulannya banyak yang menyerupai bulan-bulan dalam kaljawa, yaitu Soko, seperti suro, sapa, mulut dan seterusnya. Pertanyaan, apakah kalender Islam jiplah atau menyerupai Soko Jawa atau sebaliknya? yang berasal dari Jawa yang umurnya 11 11 tahun. Tajaul lebih tua bila dibandingkan dengan kalender Islam yang baru, dia bersama seluruh Indonesia. Saudara penanya, sudah jelas menurut saya bahwa kalender Islam ini tidak jiplak kalender Jawa, sebab kalender Islam ini ditinggalkan mutlak oleh Nabi Muhammad SAW Dan kita khususnya umat Islam dalam sejarahnya itu tidak ada satu yang kepelisut tidak dicatat semuanya tercatat jadi pencatatan hari permulaan kalender oleh beberapa orang sahabat yang hadir itu tercatat jadi tidak menjiplak daripada sesuatu tetapi anda bisa katakan sebaliknya waktu kerajaan-kerajaan Islam berada di Indonesia mungkin kaum kebatinan mengambil oper beberapa bulan saja surah surah itu asyura asyura itu namanya dalam bahasa Islam jadi tidak mungkin dari urut dari asal bahasa Jawa maulud, ya maulud maulud Nabi Muhammad SAW sebetulnya maulid tapi maulud itu anak yang dilahirkan itu bayi, cabang bayi itu maulud kalau maulid hari tempat lahiran jadi itu bahasa Islam sesuai dengan yang mempunyai kalender itu lalu safar sekar juga nama Islam nama bahasa Arab bukan bahasa Jawa jadi rupanya sebaliknya kalender Jawa lah yang waktu terpengaruh oleh kebudayaan Islam yang tertanam di Indonesia dan yang sekarang usaha-usaha giat untuk menghilangkan jejak-jejak -jejak, dan bekas-bekas segala kebudayaan Islam itu masih merusak sampai pada tanggalan-tanggalan tetapi kita sekarang sudah melupakan itu. Kita tidak pakai sama sekali, La Surau, Maulid. kita pakai Juli, Agustus dan lain-lainnya. Itu bulan-bulan masehi yang mempunyai sejarah kos. Kebudayaan mereka sudahlah tahu apa itu Juli. Juli itu satu kaisar besar di zaman Rom. Namanya Julius Caesar. Sama ada filem Julius Caesar. Itu di film kan? Dan cerita-cerita banyak. -cerita Julius, kalau bahasa Perancis disebut Iuliu. Dari baca S-nya itu. Seperti Paris, itu sudah dibaca Paris. Dibaca Paris, kalau bahasa Perancis. Itu Iuliu. Lalu kita pakai Iuli. Iuli itu Julius Kaisar. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta besar. Kaisar, Masih. Lalu Agustus. Itu asal daripada Agusti. Agustin satu raja yang masuk agama Kristen waktu zaman uh, Paulus kalau tidak salah. Itu jadi nama kalender bulan-bulan mereka itu dalam kalender Masehi, nama pembesar-pembesar Nasora. Lah kita malam ini itu meninggalkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini umat bagaimana coba? Siapa yang enggak nenes? Siapa tidak ngus-ngus dodo melihat umat sendiri kayak gini nih. Lah kalau ada salahnya Islam ini lain lagi, masih bisa dipikirkan. Islam ibu Islam itu banyak kesalahannya terhadap umat. Salah apa? Quran ini salah apa? Pertama yang harus bertanggung jawab orang-orang Arab di Timur Tengah. Salahnya apa Quran pada mereka itu? Yang menjadikan mereka bangsa besar setelah menjadi jahili adalah Islam. Malah Quran disingkirkan. Juga tanggalan-tanggalan di sana tersingkirkan. Jadi kita sekarang mesti berdiri sendiri. Menghidupkan tanggalan itu. Mulai Mu'arram tahun ini. Acara kerja kita yang paling penting dalam tahun ini adalah dua, hijrah ini. Jadi tahun baru kita ini harus kita mulai dengan menghidupkan tanggalan Islam. Surat menyurat antara kita sama kita pakai tanggalan Islam. Kalau mau di departemen, di departemen kita pakai dua tanggalan, tanggalan kita dan tanggalan umum yang dipakai oleh pemerintah. Tidak ada orang melarang ini, saudara jangan khawatir, sama sekali tidak ada larangan. Kedua, rumah tangga, adat istiadat kita, mesti kita perbarui, kita stay begitu rumah, cocokkan dengan Islam, jangan tidak, acara kita tahun ini, nanti tahun 1400, kita mau acara lagi, kalau kita panjang umur, kita pasang acara lagi dan kita amalkan seterusnya. Tanda palang merah di rumah-rumah sakit kita, klinik-klinik kita, mesti kita ganti, bulan Sabit Islam. Tidak saya pakai takut. Apalagi kalau rumah rumah sakit yang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Wah ini harus cepat ini. Ini sunnah ini jamaah. Dah boleh ahli sunnah wal jamaah bagi salib bagaimana? Mesti kita cepat-cepat meroboh. Dan jangan patir sudah. Jangan ragu-ragu. Tak boleh kita ragu. Afillah hisyad. Itu salib. Salib Yunani. Jangan mau dijajeli salib Yunani. Kita mau pakai bulan sabit. Atau dah pakai apa-apa. Abol Nah ini acara kita tahun ini Kalian dari Islam harus dapau kan? Ini sekarang kita masih di dalam 20 hari bulan Muharram Besok 21 Muharram Artinya 21 strip 1 Strip 99 Begitu kalau nyurat, surat, nyurat. Adalah sih ya. Bolehkah Islam, kami orang Islam, kami orang Islam Jawa memperkertakan hari-hari Jawa pada hari-hari Islam seperti Jumat pergi, Sabtu, Pahing dan seterusnya? Kalau saudara memang masih ingat pada pasaran-pasaran yang saudara harus pergi, ini biasanya seperti di desa-desa ada itu. Senen Pahing, pasarannya di Lekok misalnya. Nah itu, apa namanya? jemaah lagi di daerah ini itu itu dahaba kalau tidak apa mustahaknya daripada saudara ingat ke situ bila ya. subhanallah wa subhanallah alazim apabila selesai saudara saudara eh saudara-saudara dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab mudah-mudahan memuaskan yang bertanya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita lihat di sini يا ربنا ضربنا بأننا ضربنا